Kapitola 68. Cena bochníku Následující dny byly příjemné. Hodiny, které jsem strávil s denou v dolním severenu, objevováním města a okolí, byly zalité sluncem. Trávili jsme čas projížďkami, plaváním, zpěvem nebo povídáním po celé odpoledne. Otevřeně jsem jí lichotil, být bez naděje, protože jedině hlupák by mohl doufat, že jí polapí. Potom jsem se vracel do svých pokojů a psal dopis, který se ve mně po celý den sám sestavoval. Nebo jsem ze sebe vylil prout písně pro ní. A v tom dopise nebo písni jsem vyjádřil vše, co jsem si během dne netroufl denně říct. Věci, které by jí jen odradily. Když jsem dopis či píseň dokončil, přepsal jsem vše znovu. Trochu jsem otopil hrany, odstranil přílišnou upřímnost. Pomalu jsem text uhlazoval a přešíval, až padl Meluan Laklesové jako rukavice z Teletiny. Byla to idylka. V Severenu se mi dařilo denu najít lépe než kdykoliv v Imre. Scházeli jsme se na celé hodiny, někdy víc než jednou denně. Někdy tři čtyři dny po sobě. I když v zájmu pravdy věci nebyly tak dokonalé. Jak říkával můj otec, v dece zbylo pár trnů. Prvním byl mladý muž jménem Geret, který Denu doprovázel při jednom z našich setkání v dolním Severenu. Pochopitelně ji neznal jako Denu. Říkal jí Alora a já se po zbytek dne přizpůsobil. Geredova tvář nesla známky neplahého osudu, kterému už jsem se naučil rozumět. Znal denu dost dlouho, aby se do ní zamiloval a právě začínal chápat, že se jeho čas chýlí ke konci. Sledoval jsem, jak udělal pár chyb, které dělali i ti před ním. Majetnicky ji objal kolem ramen. Věnoval jí prsten. Vých jsme se procházeli po městě a její pohled na něčem ulpil déle než tři vteřiny, hned nabízel, že jí to koupí. Snažil se jí přimět ke slibu nějakého setkání v budoucnu. Tanec u Deferových, oběd u Zlaté tabule, zítra hrají herci hraběte Abelarda desetipencového krále. Sama o sobě by žádná z těch věcí nevadila, snad by jí dokonce okouzlila, ale všechny dohromady představovaly čisté zoufalství se sevřenými pěstmi. Držel se Deny, jako by se topil a ona byla kusem dřeva. Propodával mě pohledem, když se nedívala a když se s námi oběma večer rozloučila, měl tvář strhanou a bílou, jako by bylo už dva dny po smrti. Druhý trn byl horší. Po tom, co jsem Alveronovi pomáhal ucházet se o jeho dámu už skoro dva denníky, ten nás zmizela. Nebylo po ní ani stopy, odešla beze slova upozornění. Ani nenechala vzkaz na rozloučenou nebo omluvu. Čekal jsem tři hodiny u stáje, kde jsme se měli sejít. Potom jsem vyrazil do jejího hostince, jen abych se dozvěděl, že odešla se všemi svými věcmi večer předtím. tím. Šel jsem do parku, kde jsme předešlé dne obydvali, pak na tu cet míst, kde jsme spolu byli. Už byla téměř půlnoc, když jsem nastoupil do výtahu nahoru na srás. I potom nějaká pošetilá část ve mně doufala, že mě přivítá na vrcholu a nadšeně se mi vrhne do náruče. Ale nebyla tam. Té noci jsem žádnou píseň pro Meloan nenapsal. Druhého dne jsem se celé hodiny potuloval po dolním Sverenu jako tělo bez duše, zraněný a ustaraný. Později té noci jsem spocený, sklením a pozmačkáním a zahozený nějakých 20 listů papíru konečně vytvořil tři krátké, spola snesitelné odstavce, které jsem dal Majerovi a s nimi naloží podle svého přání. Třetího dne mě srdce v prsou tížilo jako kámen. Pokusil jsem se dokončit píseň, kterou jsem skladal pro Myra, ale z mého úsilí nevzešlo nic, co by stálo za řeč. Poprvé mi tóny, které jsem hrál, připadaly olověné a bez života. Další hodinu už se mi zdály rozladěné a klopítavé. Snažil jsem se dál, až každý zvuk, jenž vyšel z mé loutny, skřípal jako nůž mezi zuby. Konečně jsem nechal Bohou zmučenou loutnu umlknout, vzpomína je na to, co kdysi říkal můj otec. Písně si volí svou hodinu a roční dobu, když tě znění plechově, má to svůj důvod. To nepísně jsou melodii od tvého srdce a z blátivé studny nevytáhneš čistou vodu. Můžeš jedině nechat kal usadit, jinak se budeš podobat puklému zvonu. Uložili jsem loutnu do pouzdra. Věděli jsem, že je v tom pravda. Potřeboval jsem pár dní, než se budu moct užitečně věnovat dvoření miluan v Mayerově zájmu. Ta práce byla příliš křehká, abych se do ní nutil nebo něco předstíral. Na druhé straně jsem věděl, že Mayerovi se odklad líbit nebude. Potřeboval jsem nějak odvést pozornost a protože Maier nebyl ani trochu hloupý, muselo to být aspoň z poloviny pravdivé. Zaslechl jsem zrádný závan vzduchu, jako vždy, když se v mé šatně otevíral tajný průchod z Majerových pokojů. Ale jsem si záležet, abych úzkostně přecházel sem a tam, když prošel dveřmi. Veron během posledních dvou jedeníků dále přibýval na váze a jeho obličej už nevypadal přepadle a strhaně. Ve svých krásných šatech smetanově slonovinové košely a přiléhavém kabátci temně safírové barvy působil impozantně. Dostal jsem tvůj vzkaz, pravil rázně. Už si dokončil tu píseň? Otočil jsem se tváří k němu. Ne, vaše milosti, moji pozornost uboutalo něco důležitějšího. Co se tebe týče, není nic důležitějšího než ta píseň, řekl pevně a popotáhl si manžetu košile. Slyšel jsem od několika lidí, že ty první dvě meluan velmi potěšily. Měl by s tím směrem zaměřit veškeré úsilí. Vaše milosti, jsem si plně vědom, že Ben s tím pobídl mě Alveron netrpělivě s pohledem upřeným na hodiny v koutě. Musím dodržet dobu další schůzky. Váš život je stále ohrožen ze strany Kaudika. Musím Márovi přiznat, že by se mohl živit jako herec. Jediné, čím se prozradil, bylo kratičké zaváhání, než si upravil i druhou manžetu. A jak pak to? Zeptal se bez valného zájmu. Existují i jiné způsoby, jak vám uškodit, než je jet. Věci, které se dají provést na dálku. Máš na mysli kouzlo, řekl Alveron. Mohl by na mě poslat nějakou kladbu a tou mě trápit? Utelu a kletby a prokletí. Člověk by snadno zapomněl, že tento inteligentní, rafinovaný a vzdělaný muž není o nic lepší než dítě, jakmile dojde na arkanické záležitosti. Nejspíš věřil na víly a chodící mrtvé, obožák. Ovšem pokoušet se ho v tomto ohledu vzdělat by bylo únavné a v této chvíli i nežádoucí. Je to možné vaše milosti, právě tak jako jiná bezprostřednější ohrožení. Odhodil část svého hraného nezájmu a podíval se mi do očí. Co může být bezprostřednější než prokletí? Majer nebyl z lidí, Čeří si dají přesvědčit pouhými slovy, tak jsem vzal z mísí jablko, vyleštil ho rukávem a podal jsem mu ho. Mohlo byste to laskavě podržet, vaše milosti? Vzal ovoce s podezíravým výrazem. Co je s ním? Přistoupil jsem ke svému krásnému vínovému plášti, pověšenému na stěně a vytahl jsem z jedné kapsičky jehlu. Předvedu vám, co vám může kaudikus provést, vaše milosti. Natáhl jsem ruku pro jablko. Dal mi ho zpátky a já si ho prohlédl. Předržel jsem ho na světle pod určitým úhlem a našel jsem, co jsem hledal, šmouhu na hladké jablečné slupce. Zašeptal jsem slova spojení, zaměřil alar a zabodl jehlu doprostřed otisku prstu, který Maer zanechal na slupce. Alveron se škubl a vydal neartikulované věknutí úleku. Uřel zrak na svou ruku, do níž jako by ho někdo nečekaně bodl špendlíkem. Na jsem čekal, že mě pokárá, ale nic takového neudělal. Oči se rozšířily, tvář pobledla. Pak se zatvářil zamyšleně a zahleděl se na kapičku krve na bříšku prstu. Olízil si rty a strčil si prst do úst. Chápu, řekl tiše. Může se člověk proti takovým věcem bránit? Vlastně to ani nebyla otázka. Přikýval jsem s vážným výrazem. Trochu, vaše milosti. Věřím, že bych dokázal vyrobit kouzelný amulet, který by vás ochránil. Jen lituju, že jsem na to nepomyslel dřív, ale tak, jak se věci měly... Ano, ano, majer mě omlčel mávnutím. A co potřebuješ na takové kouzlo? Ta otázka měla více vrstev. Na povrchu se mě ptal, jaký materiál potřebuju. Ale Maer byl praktický muž. Ptel se i na mou cenu. Dílna v kaudikově věži by měla obsahovat patřičné vybavení, vaše milosti. A co nebude po ruce, můžu časem sehnat v Severenu. Odmlčeli jsem se a zvažoval jsem druhou část jeho otázky. Maer mi mohl poskytnout stovky věcí. Mohl by mě zahrnout penězi, koupit mi novou loutnu, jakou si mohou dovolit jen králové. Při tom pomyšlení jsem se až roztřásl. Antresorovu loutnu. Nikdy jsem žádnou neviděl, ale můj otec ano. na najednou hrál v anilinu a občas po poháru vína o tom vyprávěl a rukama ve vzduchu črtal jemné tvary. Már by něco takového mohl zařídit mžiknutím oka. Tohle a ještě mnohem víc mohlo mi zajistit přístup do stovky soukromých knihoven. Formální smlouva o záštětě by nebyla marná, kdyby mi ji on. Máravo jméno by mi otevíralo všechny dveře jako jména králu. Chtěl jsem s vámi probrat pár dalších věcí, vaše milosti. Začal jsem pomalu. Mám určité plány, kvůli kterým bych potřeboval vaši pomoc. A mám přítele nadaného hudebníka, který by zasloužil patrona. Významně jsem se odmlčil. Alveron přikývil, na jeho očích bylo znát, že pochopil. Nebyl to žádný hlupák. Věděl, co stojí bochník chleba. Nařídím Stapesovi, aby ti sehnal klíče od Kaudikovy věže, řekl. Jak dlouho ti bude trvat výdoba toho kouzla? Odmlčel jsem se, jako bych to zvažoval. Nejméně čtyři dny, vaše milosti. To mi dá dost času, aby se rozbahněné vody mé tvůrčí studny vyčistily. Nebo pro denu, aby se vrátila ze svých pokůzek, ať už ji odsud odvedly jakékoliv povinnosti. Kdybych věděl, jaké tam má vybavení, bylo by to dřív, ale budu muset postupovat obezřetně. Nemám ponětí, co všechno tam mohl kaudikus provést než uprchl. Alveron se zachmuřil. A budeš moct pokračovat v našem současném plánu? Ne, vaše milosti. Bude to dost vyčerpávající a časově náročné. No vzlášť, když bude potřeba, abych v Severenu nakupoval potřebné ingredience opatrně. To jistě. Proč se nosem. Zatraceně, všechno se vyvíjelo tak dobře. Kdo mi bude psát dopisy, když ty budeš zaměstnán jinak? Tuhle myšlenku jsem musel podlačit v zárodku. Nechtěl jsem se s nikým dělit o případný úspěch při získání Meluan. Nemyslím, že by to bylo nezbytné vaše milosti. Před sedmi či osmi dny snad. Ovšem teď, jak říkáte, jsme získali její zájem. Je vzrušená, když chtí po dalším kontaktu. Když uplyne pár dní a nic od nás nedostane, bude zklamaná. Ale podstatné je, že tím napětěji bude čekat na další vzkaz. Maer si pohladil si rukou, zatvářil se hloubavě. Napadlo mě použít přirovnání s rybou na háčku, ale pochyboval jsem, že by se Májr kdy zabýval tak lidovou zábavou, jako je rybaření. S dovolením vaše milosti, v mládí jste se snad někdy snažil získat pozornost mladé dámy. A Veron se usmál, jak opatrněj jsem to formuloval. To klidně předpokládej. Které vám připadaly zajímavější? Takové, které se vám hned tvrhly do náruče, nebo ty zdráhavější, které se k vašim snahám stavěly lhostejně? Majerův pohled se vzdálil, ponořený do vzpomínek. O ženách to platí také. Některé nesnáší, když se jich muž drží příliš těsně. Všechny ocení, když jim necháte prostor pro jejich vlastní rozhodnutí. Je těžké toužit po něčem, co je stále po ruce. Alberon přikývl. V tom je kus pravdy. Nepřítomnost posiluje náklonost. Přikývl znovu už pevněji. Dobře, tři dny, pohlédl na hodiny. A teď musím... Ještě poslední věc vaše milosti, řekl jsem rychle. Ten amulet musí být vyladěn přímo na vás. Bude to vyžadovat trochu spolupráce. Odkašlal jsem si. Přesněji řečeno trochu... Ještě jednou jsem si odkašlal. Něco hmotného. Vysvětli to jasně. Malá kapka krves, slin, moči a také vlas. V duchu jsem si povzdechl. Uvědomoval jsem si, že dle vinského způsobu uvažování to zní jako recept na kledbu nebo něco podobně směšného. Jak jsem očekával... Majerovi oči se přitom se znamu zúžily. I když nejsem žádný znalec, pravil zvolna, právě tohle jsou věci, které bych neměl nikomu poskytovat. Jak ti mám věřit? Mohl jsem se dovolávat své oddanosti, poukázat na své minulé služby, poznamenat, že jsem mu jednou zachránil život. Ale za poslední měsíc jsem už poznal, jak Majerova mysl pracuje. Jenoval jsem mu vědoucí úsměv. Jste inteligentní člověk, vaše milosti. Jsem si jist, že znáte odpověď i beze mě. Oplatil mi úsměv. Tak mi tady odpověz. Pokrčil jsem rameny. Mrtví byste mi k ničemu nebyl, vaše milosti. Jeho šedé oči chvilku pátrali v mích, pak přikývil. Svatá pravda, zkaž mi, až budeš ty věci potřebovat. Obrátil se k odchodu. Tři dny.